noch oder bist du längst tot lass sie gewähren wer immer sie sind freunde könnten wir jetzt gut gebrauchen du hast wirklich als einziger unseres volkes von ja die überlebt fühler, Sie antworten! nicht. Wir werden zermahlen! Adlan! Zermahlen von Kräften, die aus der Kontrolle geraten sind! Es ist... Es ist aus! Das darf nicht sein! Das gesamte Universum war Licht und Geschrei. Die schillernde Helligkeit war durch keinen Filter zu dämmen. Ihr eisiges Leuchten durchdrang alles. Die Außenhülle, der Schwert, die Wände, die Böden. Es kam durch die Decken strahlte aus den Instrumenten, den Körpern, aus allem. Es schien nur noch dieses furchtbar grelle Licht zu geben. Eine immense Kraft hatte uns mit sich gerissen. Mitten hinein in den Sog der Distanzspur. Wir hatten auf der Flucht vor der Übermacht der Kyptitanen die Schwert an das wabernde und gleißende Ringfeld aus tobenden Energien gebracht. Der 150 Kilometer durchmessende Schlund des Hyperraumtunnels sollte uns aus dem tanyamondi system auf die andere Seite zum Sternhaufen bringen. Wie es dort aussah, was uns erwartete, wussten wir nicht. Wir konnten es höchstens erahnen. Dabei konnte ich nicht einmal sagen, ob wir das Ziel je erreichen würden. Die Distanzspur ist instabil. Was? Sie fällt hinter uns zusammen. Wir können nicht mehr zurück. Und vor uns? Vor uns steht die Spur noch. Sie befindet sich aber auch kurz vor dem Zusammenbruch der nachkommt, Wenn sie verlässt Ehe wir ankommen, werden wir treibgut in der Unendlichkeit sein. Wir werden einfach verschwinden dann. Müssen wir durch. Durch die Mauer, durch das Licht. Weiter. da, wenn du mich hören kannst. Weiter durch. Nicht zurück. Ich kämpfe, Roden. Das Schiff schien unendlich in die Länge gezogen zu werden. Es wurde zu einem Lichtstrahl. Ich presste die Hände gegen meinen Schädel. Nein! Das geilste Licht war plötzlich verschwunden. Perry Roden klammerte sich an Atlans und Lyrisseas Hände, die neben ihm in der zweiten äußeren Sesselreihe saßen. Es war immer noch übernatürlich hell in der kreisrunden Zentrale der Schwert. Die Zelle des Kreuzers beruhigte sich wieder. Wir haben die Distanzspur komplett verlassen. Roden, Atlan und die Schildwache Lyrissea sahen sich benommen an. Sie schüttelten die Köpfe, als wollten sie einen bösen Traum wegwischen, massierten ihre Gliedmaßen. Nichts behinderte sie mehr. Das grelle Gleißen um die Schwert war verschwunden. Zephüder hing eingesunken in ihrem Kommandantensessel. In ihrem Gesicht war die Tortur der vergangenen Stunde deutlich zu erkennen. Zephyda, Hörst du mich? Perry. Wir wissen nicht, in welchem Teil von Afoni wir rausgekommen sind. Wir müssen darauf gefasst sein, von der kybernetischen Flotte sofort aufgegriffen zu werden. Zephyda, hast du gehört? Bist du mit den Quellen noch in der Lage, eine schnelle Flucht anzutreten? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es aber. Soeben ist hinter uns der Hyperraumtunnel endgültig zusammengebrochen. Ordnung voraus. Ich habe die noch vorhandenen leichten Störungen des Holo-Bildes herausgerechnet. Vor uns ist eine rote Riesensonne. Wir haben es überstanden. Es ist vorbei. Wir sind durch. Außer Gefahr nicht ganz. Da. Raumschiffe. Rakete stand an einem Hufeisenpult und starrte konzentriert mit seinen roten Schlitzaugen auf die Displays vor ihm. Der letzte Überlebende aus dem Volk der Schuziden war nur 1,55 Meter groß, aber sehr stämmig. Auf dem schmalen Kopf trug er einen Halbschalenhelm. Seine dunkle Lederhaut war mit Tätowierungen übersät. Den Ortungsimpulsen nach sind es tausend. Rings um die rote Riesensonne. Im ganzen System gestaffelt. In den Holos sah ich die blinkende Zahl. er stimmte. 6000 Raumschiffe. Und die Schwert raste genau auf sie zu. Ein entsetzliches Hornissennest. Bekommen wir denn keine Atempause? Wenn es uns nicht gelingt, den Kurs schnellstens zu ändern, fliegen wir direkt in die Riesensonne hinein oder werden vorher von den fremden Raumschiffen abgeschossen. Noch, Noch keinen kein Tasterimpulsen. Bei dem Zusammenbruch der Distanzspur wurde so viel Streustrahlung freigesetzt, dass die Raumschiffe uns bisher noch nicht geortet haben. Dann werden Sie es gleich tun. Wir fliegen direkt auf Sie zu. Sie ändere den Kurs! Sie hob Ihren Kopf und sah ihn an. Ihre Augen unter der Löwenmähne hatten einen fiebrigen Glanz. Ich habe Euch gehört. Ich kannte Sie zwar nicht ganz so gut wie Adlan, aber gut genug, um zu sehen, dass Sie am Ende Ihrer Kräfte war. Wir versuchen, was wir können. Locos Trommermunde, 14. Planet. Wir verschanzen uns im Asteroidengürtel. Solange die Streustrahlung wirkt, sind wir dort sicher. Das ist eine gute Idee. Such uns einen geeigneten Brocken aus, Echopage. Die Schwert stand auf einem der eiförmigen Trümmermonde im breiten, ringförmigen Asteroidenfeld. Das Feld bewegte sich langsam um den 14. Planeten, warf Schatten auf seine Oberfläche. Zephyda hatte sich auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin endgültig in ihren Schlafraum zurückgezogen und schlief tief und fest. Adlan war bei ihr. Ich hatte die Zentrale ebenfalls verlassen und befand mich mit Lyrazea in meiner Kabine. Sie lag in der elliptischen Wanne der Hygienezelle und nahm ein Wassersprudelbad. Die Euphorie nach der überstandenen Flucht war wieder nüchternem Realismus gewichen. Roden blickte konzentriert auf die vom Kabinenrechner in schneller Folge projizierten Bilder der fremden Raumschiffe. Es handelte sich bis zu 50 Prozent um Einheiten, die auf einer Diskusgrundform basierten. Aus den Ober- und Unterseiten der Disken ragten jeweils bis zu sechs zylindrische Aufbauten. Hast du solche Schiffe schon mal gesehen, Yuracea? Nein. Aber diese rote Sonne, die wir gesehen haben, dieses System, ich kenne es. Wir sind im avonis Roden. Ich bin mir ganz sicher. Die Distanzspur hat uns trotz aller Irritationen ans Ziel gebracht. Wir befinden uns im selben Hyperkokon wie das Schloss Kertzäsch, wie tar Roden nickte ernst. Das Schloss Kertzäsch war die Heimatstadt des verräterischen Schutzherrn Tag Katsani. Jenes Wesens, das die Blutnacht von Barings eingeleitet hatte und über Machtmittel zu verfügen schien, die der Hyperimpedanzschock entweder nicht oder nur teilweise lahmgelegt hatte. Das hatte die Ankunft der Kyp-Titanen im Tanjamondi-2-System gezeigt. Außerdem befindet sich in Afonie noch das aus Yamondi verschollene Paragonkreuz, das für eure Weihe als neue Schutzherren des Sternenozeans unabdingbar ist. Ich blickte hinüber zur Hygienezelle und betrachtete die mediale Schildwache, die ich aus dem ewigen Eis von baikal -Kain befreit hatte. Das sprudelnde Wasser bedeckte ihren makellosen blauen Körper bis zum Hals, ich konnte mich der Faszination dieser überirdisch schönen Frau nicht entziehen. Manchmal, wenn sie mich unerwartet anblickte, war es, als könnte ich ihren Geist berühren. Und ich spürte, dass dieser Wunsch auf Gegenseitigkeit beruhte. Ich werde dafür sorgen, dass der Schutzherrenorden wieder erblüht. Dürre es her. Wir müssen jedoch schrittweise vorgehen. Ruhe dich jetzt weiter aus. Ich gehe wieder nach oben in die Kommandozentrale. Diese fremdartigen Einheiten. Wer sitzt in diesen Raumschiffen? In meinen Speichern findet sich kein Hinweis darüber, wer in den Zylinderdisken sitzt. Diese Art Schiffe sind mir unbekannt. Aber es gibt ein anderes Auswertungsergebnis zu vermelden. Und das wäre? Meine Berechnungen aufgrund der im Ankunftsgebiet gemachten Beobachtungen haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 84,3 Prozent ergeben, dass die dort stationierten Raumschiffe nicht speziell die Aufgabe hatten, Objekte anzugreifen, die aus der Distanzspur kamen, sondern solche, die auf konventionelle Weise kommend in das System einfallen. Das ergab sich aus der Art der Staffelung um die Sonne. Also rechneten Sie mit einem noch unbekannten äußeren Feind? Richtig. Ortung! Ortung! Raumschiffe! Zylinderdisken! Hunderte fallen in den Bereich des 14. Planeten ein. Roden war aufgesprungen und mit wenigen schnellen Schritten bei Rockete. Als er sich über seine breite Schulter beugte, sah er im Holo die Ortungspunkte und noch während er hinsah, wurden es mehr. Die schaue ich mir von außen an. Dabei werde ich auch überprüfen, ob die Außenhülle des Kreuzers beim Durchqueren der Distanzspur Schaden genommen hat. Rockete, kommst du mit? Nichts lieber als das. In blauen Raumfahreranzügen mit umgeschnallten Lufttanks und weißen Helmen schritten sie auf den Trümmermond. Roden inspizierte den rechten Flügel der Schwert von unten, Rockete untersuchte den linken Flügel. Immer wieder schweifte sein Blick zu den Zylinderdisken ab. Eine ganze Streitmacht. Aber Sie scheinen nicht recht zu wissen, wo Sie uns zu suchen haben. Hoffentlich. Echopage, wie viele sind es bis jetzt? Genau, 400. 400 gegen einen. Das kann heiter werden. Soll ich Vollalarm für die Mutaner geben? Noch nicht. Die Quellen brauchen jede Sekunde Schlaf, die sie bekommen können. Es war nur eine Frage der Zeit für die Fremden gewesen, uns zu finden. Ich frage mich, was uns verraten hat. Das frage ich mich auch. Gut ist wenigstens, dass sie noch nicht wissen, wo genau wir uns aufhalten. Wir sind noch nicht entdeckt. Die Minuten vergingen. Eine Viertelstunde, eine halbe. Roden und Rakete erwarteten jeden Augenblick, dass die Zylinderdisken ausschwärmen und flächendeckend das System absuchen würden. Doch nichts geschah. Sie führten eilig die Inspektion der Schwert fort. Diese fremden Einheiten sind sich nicht sicher über ihr Vorgehen. Ich glaube fast das. Natürlich, so muss es sein. Sie suchen überhaupt nicht uns. Weder vorhin noch jetzt. Diese Einheiten erwarten an dieser Position einen anderen Feind, nicht uns. Wir befinden uns, ohne es zu wollen, an der strategischen Stellung einer bevorstehenden Raumschlacht. Ich würde zu gerne wissen, wer die eigentlichen Gegner sind. Auf meiner Seite ist alles in Ordnung. Okay. Direkte Rundumüberprüfung abgeschlossen. Die Schwert ist zum Glück ohne Schäden. Lass uns wieder reingehen. Geschah, waren wir erst einmal überrumpelt. Denn mit vielem hatten wir gerechnet, aber nicht mit diesem Ereignis. Eine Armada von unbekannten Schiffen materialisiert im Planetenraum vor uns. Es sind keine Zylinderdisken und auch keine Küppschiffe. Ihr Überlichtantrieb müsste meinen Berechnungen zufolge auf Transitionen basieren. Transitionen? Was heißt das, Ron? Das bedeutet, Dass diese eben angekommenen Schiffe Sprünge durch den fünfdimensionalen Hyperraum unternehmen, um Entfernungen zwischen den Sternen zu überwinden. Die Funktionsweise des Transitionsantriebs konnte mit jener von Transmittern verglichen werden. Wie beim Transmitter wurde das zu transportierende Objekt entstofflicht, in, in gerader Linie durch den Hyperraum geschleudert und am Zielort wieder rematerialisiert. In diesem Fall kam eine ganze Flotte von Kampfschiffen auf diesem Weg hierher. Das ist das ist Roden, sieh dir die Ortungspunkte an. Fällt dir nichts auf. Echopage, zieh das Bild näher heran. Die Holobilder Echopages ließen das Blut in meinen Adern gefrieren. Diese Entsprechung ist überwältigend. Sie müssen aus der gleichen Werft wie die Schwert stammen. Die Form der Schiffe entsprach im Groben der Schwert. Es waren ebenfalls riesige Mantas. Nur die Farbe der Außenhüllen war weiß. Die Ähnlichkeit mit meiner Bauart ist tatsächlich frappierend. Im Gegensatz zu unseren bionischen Kreuzern jedoch sind sie bis zu 330 Meter lang, bei waagerecht ausgestellten Schwingen 700 Meter breit und ganz offensichtlich mit konventionellen Transitionstriebwerken ausgerüstet. Es sind folglich keine Motaner an Bord. Mit der Ankunft dieser weißen Kreuzer wird die Raumschlacht nicht lange auf sich warten lassen. In jedem Fall ist es jetzt wichtig, dass Sefüda an ihren Platz zurückkehrt. Auch Atlan soll wieder nach oben kommen. Schnell! Das war's also, worauf die Disken gewartet haben. Harry! In der Ortung tauchten nur wenige Kilometer von dem sich gegenüberliegenden Pulk zwei riesige Küpp-Titanen auf. Sie sahen aus wie ausgefaserte, annähernd kugelförmige, schwarze Zellen. Sie näherten sich den anderen Schiffen, die sofort zu schießen begannen. Alarmbereitschaft für die gesamte Schwert! Alle Quellen auf ihre Posten! Echopage! Schutzschirme hochfahren! An alle! Wir bleiben so lange ruhig, wie es geht und werden uns nicht einmischen. Die Kyp-Titanen nehmen Fahrt auf die weißen Kreuzer auf! Ich hatte den Eindruck, dass sich die Außenseite der küpp titanen permanent in Nuancen veränderte. Der Grundkörper erschien dunkel. Als absorbiere er Licht, während die Oberflächenstrukturen das Licht schwach reflektierten und an hellen Schaum erinnerten. Innerhalb von Sekunden vergingen die ersten Weißen Kreuzer in verheerenden Explosionen. Das Weltall stand in Flammen. Die Zylinderdisken feuerten aus allen Richtungen, doch am schlimmsten wüteten die kyptitanen titanen Blitze zuckten von der Außenhaut in das All und zerfetzten die weißen Kreuzer, die wie ein aufgescheuchter Bienenhaufen immer wieder auf die Feinde herabregneten. Etliche Raumschiffe beider Parteien wurden durch Treffer aus ihrer Bahn geschleudert und explodierten im Asteroidenfeld nahe bei der Schwert. Gesteinsbrocken prasselten auf den Schutzschirm des bionischen Kreuzers. Ah! Ah! entdeckt. Klar, jetzt geben wir eine perfekte Zielscheibe für beide verfeindeten Seiten an. bist du bereit für einen Alarmstart in den Hyperraum? Alle Quellen sind bereit. Worauf warten wir noch? Fort von hier, raus aus dem System! Wir müssen im Hyperraum sein, bevor uns die Zylinderdisken einholen können. Nein, Perry, die werden nicht das Problem sein. Ich begriff mit einem Blick auf die Holoschirme, was Adlan meinte. Einer der Kyptitanen hatte uns persönlich als Verfolgungsobjekt ausgesucht. Bei den Göttern Arkons. Er beschleunigt mit 400 Sekunden im Quadrat. Auch eine Abteilung Zylinderdisken sind auf Schuss weiter heran. Sie zögerten keine Sekunde. Die Raumschiffe eröffneten das Feuer. Die Schutzschirme der Schwert glühten auf. Die Belastungsanzeigen der Schutzschirme erreichen überkritische Marken. Sie Füder, wir müssen in den Hyperraum. Beeil dich! Ich erschrak. Trotz des Schlafes vorhin war die stellare Majestät der Motana nur noch ein Schatten ihrer selbst und dem völligen Zusammenbruch nahe. Ihre sonst so strahlenden Katzenaugen schimmerten fiebrig und trüb. Sie schloss die Lieder und begab sich in die Konzentration der Eva-Matrix. Wir haben ihnen zu viel zugemutet. Aber so schlimm ihr Zustand auch ist, sie kämpft. Noch 60 Sekunden und der Küpp-Titan hat uns eingeholt. Schneller, Zephyda. Noch 50 Sekunden. Die Geschwindigkeit der Schwert ist fast ausreichend. 40 Sekunden. Das reicht nicht. 35 Sekunden! Zephyda stürzte zu Boden. Ich sah ihr Gesicht. Es war zu einer furchtbaren Grimasse des Schmerzes verzerrt. Ihr Mund war weit aufgerissen. 25 Sekunden! Atlan stürzte zu ihr. Sie ist bewusstlos. Die Zelle des bionischen Kreuzers hatte zu vibrieren begonnen. 15 Sekunden! Aus dem Zittern wurde ein Beben. Die Schwert ist manövrierunfähig. Wir trudeln. allen nach das ist das absolute Ende. Der Verband der Weißen Kreuzer fließt. Drei, zwei, eins. Traktorstrahlen hatten Traktor auf. Traktorstrahlen. Einer der Weißen Mantas hatte sich aus dem Verbund gelöst und war auf die mit ihren 70 Meter Länge viel kleinere Schwert zugerast. In atemberaubender Schnelligkeit setzte sich der Kreuzer direkt längsseits der Schwert und manövrierte sich mit seiner Oberseite an deren Unterseite. Die Besatzung hielt den Atem an. Energetische Anker und Fesseln wurden an unserem, unserem Schiff befestigt. Was tun Sie? Lass Sie gewähren. Sie nehmen uns Huckepack, etwa um uns in Sicherheit zu bringen? Wer immer Sie sind, Freunde könnten wir jetzt gut gebrauchen. Und dann waren sie mit einem Schlag fort. Die Zylinderdisken, die Kyptitanen, die Planeten und die Sterne. Das erste, was Echopage ihnen wieder zeigte, war eine kleine gelbe Sonne und, wie sich nach wenigen Sekunden herausstellte, ohne Planeten. Von anderen Schiffen war weit und breit nichts zu bemerken. Es gab keine Ortungen. Es schien nur noch die Schwert und den weißen Kreuzer zu geben, an den sie gefesselt war. Wir sind gemeinsam mit dem Kreuzer transitiert. Das war ein Sprung in allerletzter Sekunde. Meine Ungeduld gegenüber den fremden Rettern wuchs. Weshalb zeigten sie sich nicht? Wer waren sie? Warum waren sie zur Schlacht gekommen? Welchen Grund hatten sie gehabt, uns zu helfen? Keine zwei Stunden später ging der Weiße Kreuzer in eine Kreisbahn nahe der Sonnenkorona, die ihm Ortungsschutz gewährleistete. Als diese stabil war, geschah endlich das, worauf Roden und die Gefährten so lange hatten warten müssen. Melde ein eingehendes Funksignal. Schon im nächsten Moment entstand vor ihnen ein neues Hologramm, das den Oberkörper eines Wesens zeigte. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Aus dem Holo blickte uns unzweifelhaft ein zieht er entgegen, eines jener Wesen, deren angeblich letztes Rakete war. Er hat eine dunklere Haut als dieser, auch sehr viel mehr Tätowierungen. Dafür war sein Helm bei gleicher Form. Etwa ein Drittel kleiner als der von rohr Ich bin General Traver. Der Flug wird mit mehreren Transitionen fortgesetzt. Ende. Er hat die Verbindung beendet. Abgeschaltet. Er hat einfach abgeschaltet. Ohne uns überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Und ich bin sicher, wir werden noch ein paar andere Überraschungen erleben. Die Kreuzer setzen sich wieder in Bewegung. Die nächste Transition steht bevor. Die Reise dauerte mehrere Stunden an. Der Prozess der Entstofflichung machte den Mutana schwer zu schaffen. Ihnen wurde speiübel. Adlan und ich hatten in unserem Leben schon Transitionen zu Tausenden erlebt. Wir kannten die unangenehmen Begleiterscheinungen. Zephyda lag immer noch bewusstlos im Medo-Raum. Adlan war bei ihr. Und sie schläft. Ihr Zustand war eine Zeit lang sehr kritisch. Jetzt ist sie aber außer Gefahr. Ich schaute nach den anderen motana auf dem Schiff. Die Mehrzahl befand sich jedoch, da die Schwert ohnehin nicht aus eigener Kraft flugfähig war, in den Kabinen. Das betraf auch die mediale Schildwache. Roden ging weiter und hatte nach wenigen Metern einen der Zugänge zum Gemeinschaftsraum erreicht, den die motana die Höhle nannten. Jeweils zwei Kabinen auf zwei Ebenen an der Außenwandung gelegen, waren zu einem großen Raum zusammengefasst worden. Auf den ersten Blick schien sich niemand hier aufzuhalten. Dann entdeckte ich in der schummrigen, aber angenehmen Beleuchtung Roquette, der an einem der geschnitzten Holztische saß und schrieb. Er bemerkte mich, hielt im Schreiben inne und steckte das Papier hastig in seine Brusttasche. Ich bin es, Perry. Störe ich? Vor wenigen Wochen konnte ich weder lesen noch schreiben. Aber ich habe es gelernt von Adlan. Das freut mich, Rokete. Ich setzte mich zu ihm auf die Bank. Wir blieben einige Augenblicke still nebeneinander sitzen. Hm. Roden, glaubst du, dass dieser Schotzide wirklich existiert? Ich verstehe deine Frage nicht. Selbstverständlich existiert der General. Als Hologramm? Vermutlich sogar mit einem Körper aus Fleisch und Blut. Aber du bist dir nicht sicher? Plötzlich verstand ich. Rokete war sehr bewegt, durcheinander. Bislang hatte er sich für einzigartig gehalten. Er war seit Jahrtausenden der letzte der Schuziden im Sternenozean von Yamundi gewesen. Ausgeschlossen von jeder Fortpflanzung musste er seine Triebe unterdrücken. Ebenso waren ihm Mächte, Freundschaften unter seinesgleichen verwehrt gewesen. Er sah sich hier in Aphonie einer völlig veränderten Situation gegenüber. Er war nicht mehr einzigartig. Wie viele Schoziden existierten wirklich noch? Genau diese Frage dürfte ihn noch mehr als alles andere bewegen. Neuer Funkkontakt. Das weiße Schiff ruft uns. Was gibt es? Wir werden aufgefordert, in einer Stunde einen Zugangstunnel aufzubauen. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass jemand an Bord kommen will. Eingang vorbereiten. Die Bodenrampe wurde eingerichtet. Zur verabredeten Zeit wartete die Besatzung der Schwert auf dem unteren Deck vor dem Antigrafschacht. Zephyda war aufgestanden und mit Adler nach unten gekommen. Rokete hielt die muskulösen Arme vor dem Brustkorb verschränkt und hatte den Kopf leicht angehoben. Das ist unmöglich nur einer. Im Freifeldtunnel erschienen drei Bewaffnete. Zwei blieben stehen. Der dritte zwischen ihnen ging ein paar Schritte weiter. Es war eindeutig der Schulzide, der sich über Funk als General Traver vorgestellt hatte. Er trug eine sandfarbene Kombination mit braun abgesetztem Brustteil und kniehohe schwarze Stiefel. Im Gürtel steckte eine klobige Waffe. Der General ignorierte Zefüder ebenso wie Perry Roden und Atlan. Sein Blick richtete sich sofort auf Rokete. <lacht> ich sehe wohl nicht recht. Ein Schutzide von außerhalb. Lebst du noch oder bist du längst tot? Ich lebe. Das wundert mich. Soweit ich weiß, haben sich die Yamondi-Schutziden ausrotten lassen. Du bist doch einer von Yamondi. Wie viele von euch haben sich in irgendwelchen Löchern verkrochen? Keiner. Wir... Verschone mich mit Ausflüchten. Die von Yamondi waren schon immer Schwächlinge. Nun wundert mich nicht mehr, dass in der Schlacht das Andock-Manöver mit eurem Schiff so mühsam ablief. Dieser Jammondischozide... ...Rokete ist mein Name. ...ist soldatisch unfähig. Deshalb musste euch die Schwadron von Graugist vor der Vernichtung bewahren. Ich hoffe, dass sich unser Einsatz gelohnt hat. Ich... Hoffentlich äh... bist du für einfache Hilfsdienste zu gebrauchen und nicht nur ein unnützer Esser. Es reicht, General. Wer bist du? Eine eva motana Zephyda ist mein Name. Zugleich bin ich stellare Majestät der Motana. In dieser Eigenschaft habe ich vor kurzer Zeit im Sternenozean von Yamondi den Aufstand gegen die kybernetische Herrschaft ausgerufen. Hm. Wir sind gekommen, um Tak Katsani anzugreifen. <lacht> Ihr müsst verrückt sein. So verrückt, wie diese irren Schutziden in Yamondi waren. Bringt euch ruhig um, wenn euch das gefällt. Aber zählt dann nicht auf unseren Beistand. Takarzani angreifen mit diesem mickrigen Schiff, das fast abgeschossen worden wäre und ohne die Hilfe der Schwadron längst zu Asche verweht? Jeder ist eben auf seine Art verrückt. Wir werden den Planeten graugisch anfliegen und dort die Schutzherrin Karia und Daxi treffen. Sie wird über euer weiteres Schicksal entscheiden. Du hast Mut, Mutana, das gestehe ich dir zu, aber mehr nicht. Noch sind wir Verbündete. Also verhaltet euch auch so. Die Soldaten kehrten um und verließen wieder den Rampenbereich der Schwert. Roden schaute ihnen nachdenklich hinterher. Die Verhältnisse werden sich zu gegebener Zeit umkehren. Wenn wir graugisch erreichen und mit Karia und Daxi reden können, dann haben wir es schon sehr weit gebracht. Vielleicht kennt sie den Verbleib des Paragonkreuzes. Hoffentlich hast du recht, Roden. Als Perry in die Zentrale zurückkehrte, zeigte der Hologlobus einen Planeten in der Anflugerfassung. Dichte Wolkenbänder spannten sich über die Wasserwelt. Ich erkenne eine Reihe ausgedehnter Sturmtiefs. Die Küstenregionen der spärlichen Landmassen werden von hohen Brechern heimgesucht. Das klingt nicht sonderlich einladend. Graugest ist eine Wasserwelt und damit nicht für Landratten geeignet. Es gibt einige kleine Kontinente. Eigentlich nur Inselgruppen. Ich registriere eine Vielzahl energetischer Reflexe auf den Inseln. Raumschiffe. Die Positionen lassen auf eine Wachflotte schließen. Strategisch als schnelle Eingreiftruppe stationiert. Der Planet steht in Verteidigungsbereitschaft. Der Weiße Kreuzer flog mit der Schwert eine Insel nördlich des Äquators an. In ihrer längsten Ausdehnung maß sie nicht mehr als 200 Kilometer. Die Küstenlinie erwies sich als undefinierbare, von Wind und Wetter zerfressene Fjordlandschaft. Sie nahmen Kurs auf einen weitläufigen Raumhafen. An die 100 weiße Kreuzer standen über das Areal verstreut. General Trava ließ das Kommandoschiff zwischen diesen Einheiten niedergehen. Nach einer halben Stunde am Boden meldete er sich. Hier Traver. Fertig machen Wir sind schon vor einiger Zeit gelandet. Es ist an der Zeit, dass die energetischen Fesseln endlich gekappt werden, die unser Schiff festhalten. Nein, dem kann ich aus Sicherheitsgründen nicht zustimmen. Es könnte jederzeit sein, dass wir zu einem schnellen Start gezwungen werden. Macht euch also bereit, das Schiff zu verlassen. Zwischenzeitlich wurde eine Lagebesprechung angeordnet. Wo findet diese statt? In einem Hafengebäude. Maßgebliche Vertreter der Schwadron von Graugist nehmen daran teil. Ein Gleiter wird euch abholen. Der Begleiter war ein Truppentransporter. Der Flug hinüber zu den etliche Kilometer entfernten Hafengebäuden dauerte nicht lange. Der ausgedehnte, mehrfach gegliederte Komplex lag verlassen da. Ein Hauch von Erstarrung schien über dem gesamten Gelände zu liegen. Es ist eigenartig ruhig hier. Der gesamte Gebäudekomplex wirkt seltsam unbelebt. Fast wie neu. Die Fassaden zeigen auch keinerlei Verwitterungserscheinungen. Merkwürdig bei dem unwirtlichen Wetter auf diesem Planeten. Der Gleiter flog in ein Parkdeck ein. Es war geräumig und ebenfalls leer. Cephüder, Rokete, Adlan und Roden stiegen mit dem General und seiner bewaffneten Begleitung aus. Antigrafschichte führten nach unten. Der Konferenzsaal liegt eine Etage unter uns. Muss der Jamundi-Schutzide wirklich mit dabei sein? Ich glaube nicht, dass er uns hilfreich sein kann. Er gehört zu meiner Besatzung. Wir machen keine Unterschiede. Lass nur, Zephyda. Ich habe begriffen. Er will mich nicht dabei haben. Ich bin also Gefangener auf der Schwert? Es gibt hier keine Gefangenen. Du kannst dich auf Graugischt frei bewegen. Wir haben nichts zu verbergen. In der halbrunden Arena gab es etwa 50 Sitzplätze. Jeder mit einem vorangestellten Technikpult. Aber nur rund die Hälfte davon war belegt. Im Zentrum des Halbkreises saß General Traver. Alle, die schon gewartet hatten, waren schoziden. Wir saßen vorne. Wir sind vollständig. Diese Eindringlinge hatten mehr Glück als Verstand. Ein größeres Schiff hätte die Distanzspuren nicht mehr überwinden können oder wäre sofort nach der Ankunft im Afon niehaufen vernichtet worden. Die meisten von euch werden das eigenartige und seit Jahrtausenden nicht mehr gesichtete Schiff auf dem Raumhafen schon entdeckt haben. Es ist einer der legendären bionischen Kreuzer, die mit Gedankenkraft geflogen werden. Dennoch muss ich geradezu von sträflichem Leichtsinn sprechen. Ohne unser Eingreifen wäre der Kreuzer vernichtet worden. Ein Eingreifen, das uns bis jetzt nur Verluste eingebracht hat. Wir bedauern den Verlust einiger eurer Schiffe und ihrer Besatzungen. Aber uns deshalb vorzuwerfen... Ich rede! Yamundi scheint ein Hort der Wilden geworden zu sein. Uns interessiert die militärische Stärke Takazanis. Wozu? Füda die stellare Majestät der Mutana, hat schon einmal gesagt, dass wir die Distanzspur überwunden haben, weil wir Tarkatsani angreifen wollten. Ich habe selten Verrückteres gehört. Dann sag uns, was wir wissen dürfen. Rokete ging neugierig an dem Gebäude entlang, in dem die Versammlung stattfand. Eine Vielzahl von Gleitern stand in dem offenen Bereich. Er betrat die schmucklose Eingangshalle der unteren Ebene. Düstere Korridore führten tiefer ins Gebäude hinein. In Gedanken versunken trottete er weiter, bis ihn ein Schlag an der Schulter traf und zusammenzucken ließ. Du bist doch der von Yamondi. Du musst der Überlebende sein. Wieso weißt du? Seit heute Morgen spricht sich herum, dass General Trava ein paar Verrückte vor den Küpp gerettet hat. Die Fremden sollen aus dem Sternozean gekommen sein. Das. das ist richtig. Ich gehöre wirklich zu den Verrückten. Rockete stutzte. Er fühlte Hitze in sich aufsteigen, ein eigenwilliges Prickeln, das zuerst sein Gesicht erfasste, sich in die Schultern ausdehnte und ihm den Hals einengte. Zugleich fröstelte er. Prüfend atmete er ein. Ich bin Rokete. Ich bin Krete. Willkommen in Arphonie. Du bist wirklich der Letzte unseres Volkes im Sternozean? Ja. Was immer plötzlich in der Luft hing, es breitete sich in Roketes Körper aus. Der Geruch brannte auf seinen Schleimhäuten und zwang ihn, den Atem anzuhalten. Während sein Herz hämmerte, er war nun überzeugt davon, eine Frau vor sich zu haben. Was geschieht hier? Du meinst am Raumhafen. Wir ziehen einen Teil unserer Flotte zusammen. Es wird einen Kampf geben. Fürchtest du den Kampf, Rockete? Nein, ganz bestimmt nicht. Du arbeitest im Raumhafen? Überwachungsbereich. Wenn du dich umsehen willst, Hier ist nicht so streng geheim, dass wir es vor einem Schutzziden verbergen müssten. Komm nur mit. Dilettanten! Ja, wie anders soll ich es denn bezeichnen, dass ihr in den haufen kommt und keine Ahnung habt, was euch bevorsteht? Da gibt es nur eines, was euch erwartet. Der Tod. Wir haben nicht das Risiko des Fluges auf der Distanzspur auf uns genommen, damit wir mit solchen lapidaren Informationen abgespeist werden. Ich sage nur einmal, was es über diese Machtverhältnisse in unserem Sternenhaufen zu wissen gibt. Das muss reichen. Seit einer Ewigkeit stehen sich die Schutzherren Karia am Daxi und der Schutzherr Tag Karzani gegenüber. Karia am Daxi verfügt über ein Dutzend Siedlungs- und Industrieplaneten. Bis vor kurzem waren diese Welten hinter künstlichen Raumzeitfalten verborgen und vor dem Zugriff des Gegners beschützt. Die Veränderung der Hyperraumkonstanten hat die Raumzeitfalten außer Betrieb gesetzt. Unsere geheimen Planeten sind in den Sternhaufen zurückgefallen. Seitdem haben wir wieder offenen Krieg in Aphonie. Der Vernichtungswille der kybernetischen Gegner ist entsetzlich. Sie bereiten Unseren Informationen nach eine schwere Offensive vor. Alle Anzeichen sprechen dafür. Sollten Karzanis Truppen Graugischt den Heimatplaneten Karia an Daxis erobern, bedeutet das unser und ihr Ende. Das ist der Stand der Dinge. Ich gestehe zu, du hast einiges über die Verhältnisse in Afonie erzählt. Aber das war nur eine oberflächliche Zustandsbeschreibung. Ich vermisse Angaben über die genauen militärischen Verhältnisse. Wenn Karzani bedrohlich wird, muss ein taktischer Plan her... Wie viele Schiffe besitzt er wirklich? Welche Schlagkraft haben sie? Wo sind sie stationiert? Bist du fertig, Mutana? Es gibt noch mehr Fragen, die geklärt werden müssen. Du hast nicht ein konkretes Wort über die Schutzherren Karia und Daxi gesagt. Wo hält sie sich in Grau drauf? Wann werden wir mit ihr persönlich reden können? Um den Fortbestand der Schutzherren von Yamondi zu sichern, Müssen wir auch wissen, was aus dem Paragonkreuz geworden ist? Es reicht! Diese Versammlung ist hiermit beendet! Was ist das? Rakete und die Schuzidin betraten eine langgestreckte Halle in der dritten Etage. Auf der einen Seite erlaubte eine Panoramafront einen weiten Blick über den Raumhafen bis hinauf aufs Meer. Die gegenüberliegende Seite war vollgestopft mit Technik, eine Galerie von Bildschirmen. Du bist spät dran, Grete. Ich weiß, es ließ sich nicht anders machen. Ist er das? Ja. Immerhin interessant. Ich heiße Jukta. rohr An leicht geschwungenen Kontrollpulten saßen andere Schuzidinnen. Zwei sprangen von ihren Sesseln auf, kamen auf den Neuling zu. Ihre Haltung verriet Neugierde. Beide waren ebenfalls kleiner als er, aber immer noch kräftig gebaut. Sie trugen die gleichen gelben Uniformen wie alle. <lacht> so siehst du also aus. Ich bin Amonsen. Du hast wirklich als einziger unseres Volkes von Yamondi überlebt? Ja. Ein paar Männer mehr wäre nicht schlecht gewesen. <lacht> Was meint ihr? Ist er geeignet? Haben wir überhaupt eine Wahl? Äh, geht es um den Angriff auf Takazan? <lacht> <lacht> Nein. Ich verstehe nicht. Wenige Schritte vor Traver glühte die Luft. Ein ausgezackter, leuchtender Riss war entstanden, als würden flirrende Sonnenstrahlen eine dichte Wolkendecke durchbrechen. Mitten im Saal, wo eben noch die Sternenkarte gestanden hatte, erschien Lyrissea. Erhabene Frau. Ich bin Lyrissea, die mediale Schildwache. Jeder hier im Raum kennt die Schildwachen. Ihre Bedeutung. Seit Äonen haben wir keine mehr gesehen. Und jetzt hier, ausgerechnet hier, inmitten der Versammlung. Einst habe ich gemeinsam mit meinen Geschwistern und dem Paragonkreuz, im Dom Rogan, eure Herrin Karia Andaxi zur Schutzherrin geweiht. Jetzt verlange ich im Namen meiner Verbündeten und Freunde, deine Herrin zu sprechen. Das duldet keinen Aufschub mehr. Erhabene Frau, ich bitte dich... Ich bin an Bord des bionischen Kreuzers Schwert, mit der stellaren Majestät der Mutana nach Aphonie gekommen, um mit der Schutzherrin zu reden. Es gibt keinen Grund, weshalb ich mich vertrösten lassen sollte. Doch diesen Grund gibt es leider. Du wirst unsere Herren sehen, aber bitte gedulde dich. Ich... Ich kann dir nicht sagen, weshalb. Die Schuziden haben Geheimnisse? Weil die Herren nicht auf Graugischt? Doch, erhabene Frau, aber es gibt gewisse Gründe... Wenn du mir einer Schildwache die Wahrheit nicht sagen willst, dann sag sie zwei kommenden Schutzherren, Perry Roden und Adlan. Die beiden Männer neben mir tragen schon heute eine Aura, die sie zu Schutzherren prädestiniert. Wir hören. Ich bedauere zutiefst. Wir... Wir sehen uns außerstande. Fremde aus Yamondi in alles einzuweihen. Auch nicht die mediale Schildwache oder gar zwei potenzielle Schutzherren, die aber hier und heute noch keine Schutzherren sind. Ich könnte euch zwingen. Ich weiß. Aber eine Schildwache wird keine Gewalt gegen Verbündete anwenden. Und die Schwadron von Graugischt ist nicht erpressbar. Mir ist nun klar geworden, dass tatsächlich ein, ja, ein besonderer Zusammenhang der Schildwachen mit der Besatzung der Schwert besteht. Nur, zur Zeit ist das, was ich gesagt habe, alles, was ich zu sagen habe. Seitenkorridore verschlossen halten. Mehrere Wände schlossen sich in der Halle, wo im vorbeigehend nicht einmal ein Schott erkennbar gewesen war. Sie bildeten einen abgetrennten, von außen nicht einsehbaren Raum. Rockete wirbelte herum, doch es war zu spät. Was soll… Rockete, lauf nicht vor uns davon. Wir müssen dir was erzählen. Damals, als unser Sternenhaufen in dem Hyperkokon eingeschlossen wurde, Walten auf Graugisch nur 200 unseres Volkes. Urschuziden sagen wir heute, weil sie die Stammväter von uns allen sind. Aus den wenigen von einst sind knapp 100.000 geworden. Verstehst du, worauf wir hinaus wollen? Nein. 200 Individuen als Stammväter unserer Zivilisation sind zu wenig. Es gibt keine ausreichende genetische Bandbreite. Wir gehen durch einen genetischen Flaschenhals. Neue, unverbrauchte Gene sind uns deshalb höchst willkommen. Natürlich. Ich wusste, dass du schnell verstehen würdest. Ich denke, wir haben genug geredet. Fast alle Frauen, die wir informiert haben, sind einverstanden. Womit? Ja. Eine Seitentür öffnete sich. Noch mehr Frauen betraten den Raum. Rautenmuster verzierten ihre kräftigen Oberarme. Ich bin Jente. Ich bin Xira und ich bin Leona. Du sollst ein Vergnügen haben. Und ganz nebenbei wirst du zum Stammvater einer neuen Seitellinie. Wir warten darauf, dass du dich mit uns paarst. Paaren? Rokete erschrocken die Augen auf. Er straffte sich und drückte Amonse, am die bereits seine Hüfte berührt hatte, von ihm weg. Nein, nein. Ich denke nicht daran. Ich bin doch kein Zuchthahn. Haltet ihn fest! Sie warteten vor dem Gebäude, in dem die Konferenz stattgefunden hatte, auf den Gleiter, der sie zur Schwert zurückbringen sollte. Zephyde blickte in den grauen Himmel Der Wind zerzauste ihr langes Haar. Wir wurden vertröstet. Auf eine Art und Weise, die ich nicht mag. Traver ist von seiner Handlungsweise überzeugt. Er war mir so nahe. Ich hätte jede Lüge erkannt. Aber der General hat nichts Unwahres gesagt. Ich frage mich nur, warum er uns so vor den Kopf stößt. Ich kann mir nur einen einzigen Grund dafür vorstellen. Glaubst du, dass die Schwadron von Graugischt in den nächsten Stunden oder Tagen eine Aktion oder einen Angriff auf Takazani und sein Schloss Kerzesch plant? Das würde einiges von seinen überaus harschen Reaktionen uns gegenüber erklären. Wir sind immerhin mitten in offenen Kampfhandlungen gelandet. Vielleicht durchkreuzen wir irgendwelche Pläne. Oder haben Sie schon vereitelt, ohne es zu wissen? Was immer also auf Graugisch geschieht, Wir müssen wohl oder übel Vertrauen haben. Raketa oh, hat sich schon lange nicht mehr gemeldet. Ich frage mich, ob ich ihn nicht mal anfunken sollte. Er braucht kein Kindermädchen, Adler. Lass ihm seine Zeit. Er muss erst mal mit sich ins Reine kommen. Versetz dich in seine Situation. Er trifft zum ersten Mal auf seinesgleichen. Dann amüsiert er sich wahrscheinlich. Da kommt der Gleiter. <lacht> Nein. Jemand nahm ihm den Helm ab. Dann zerrten sie ihm die Jacke über die Schultern, ebenso das Hemd. Sie machten sich an seinen Schuhen zu schaffen. Als er heftig um sich trat, hielten die Frauen ihn fest. Burkete konnte sich nicht mehr zur Wehr setzen. Setzt ihn in den Sessel! Du bist für unsere Zivilisation Nein. wie ein Geschenk der Vorsehung. Lass mich gehen! Das können wir nicht. Hast du immer noch nicht verstanden, dass es nicht um dich, sondern um das Überleben unseres Volkes geht? Willst du nicht, dass dein Volk weiterlebt? Wenn du deine Pflicht getan hast, kannst du gehen, wohin du willst. Immer flacher atmete Rockete, weil der Geruch der Frauen... Seine Sinne verwirrte. Hände tasteten über seine Haut, schienen die Tätowierungen nachfahren zu wollen. Primitive Muster. Was ist das? Was ich hier habe, ist so etwas wie ein Tagebuch. Zwei Blätter, die Jukta aus seiner Jacke entwendet hatte, schwingte sie triumphierend wie eine Beute. Das gehört ihm? Schreib! Ich schreibe nein. auf, was. Gib mir das kriegt. Tagebuch zurück! Angst braß meine Seele auf, als ich erfuhr, dass ich nein. der Letzte schon ziedet nein. nein Angst Du bist nicht mehr der Letzte! Nicht? Krete war über ihm. So nah war ihm nie zuvor jemand gewesen. Er glaubte nicht mehr atmen zu können. Ihr Duft und ihre Last erstickten ihn fast. Er sah ihren nackten Oberkörper, die vierfach geteilte Brust. Sein Unterbauch reagierte auf eine Weise auf die Nähe der Frau, die ihm bislang fremd gewesen war. In seinem Schädel wirbelte alles durcheinander. Alles um ihn herum drehte sich in einem wilden, nicht mehr zu stoppenden, ekstatischen Wirbel. Der Gleiter hatte uns zurück zur Schwert gebracht. In der kreisrunden Kommandozentrale versammelten sich alle vor der großen Holokugel. Die Schaltterminals und Holoschirme an Bord waren nur teilweise aktiviert, flimmerten sanft. Plötzlich fuhren sie wieder hoch. Meldung. Auf Graugischt herrscht seit 20 Sekunden Raumalarm. Die ersten Weißen Kreuzer sind schon ins All gestartet. Anfrage an General Trave. Hier zu General Traver? General Traver? Keine Antwort. Dafür starten immer mehr Schiffe. Das sieht nach einem Angriff von außen aus. Raumortung. Nur die aufgestiegenen Schiffe der Schwadron. Andere Echos? Nichts. Wenn das keine Übung ist, wissen die Schurziden, wo der Gegner auftauchen wird. Die Schwadron geht auf Abfangposition. Neue Markierungen. Rasend schnell wurden sie mehr. Auf einem Nebenschirm nahmen sie Gestalt an. Konturenförmig erst. Doch innerhalb von Sekunden massiger. Bedrohlich. Das sind Zylinderdisken. Hunderte, tausende von ihnen im Bereich der Umlaufbahn von Graugist. Sie nehmen Kurs auf den Planeten. Eine Invasion der kybernetischen Mächte. Vier neue Orte. Kyptitan. Wir müssen sofort mit dem Weißen Kreuzer den Planeten verlassen. Ist Rokete wieder zurück? Er hat sich vor ein paar Minuten wieder zurück an Bord gemeldet. Ein Glück. Warum teilt sich Trave nicht mit? Will er uns angekoppelt an sein Schiff auf Graugisch zurücklassen? Hier nochmals, Zephyder. Anfrage an General Traver. Dringend! In Keilformationen näherten sich mehrere Angriffsflotten dem Planeten. Sie eröffneten sofort das Feuer. Die ersten Explosionen auf Graugisch wurden jetzt optisch sichtbar. Weitere Zylinderdisken stießen aus allen Geschützen feuernd in die Atmosphäre vor. Schweres Bombardement auf die Inselgruppen. Schwadron setzt sich erbittert zur Wehr. Ein Areal südlich des Äquators steht in Flammen. Auch wenn es aus der Distanz nicht festzustellen ist, ist anzunehmen, dass die Planetenkruste aufgebrochen ist. Letzter Funkspruch an General Traver! Wenn das Flaggschiff die Schwert nicht sofort freigibt, sprengen wir uns ab! Die mediale Schildwache war wieder in der Kommandozentrale eingetroffen. Jegliches Leben schien aus ihrem Blick gewichen zu sein. Verwirrt setzte sie sich auf einen der Sessel. Was wird aus Karia Andaxi? Und falls das Paragonkreuz hier auf Graugischt untergebracht war... Sie musste den Satz nicht zu Ende bringen. Jeder im Raum wusste auch so, dass damit die Zukunft des Ordens der Schutzherren von Yamondi, auf dem Spiel stand. Mit dieser Invasion und der Vernichtung Graugischts waren alle unsere Pläne zur Befreiung des Sternenozeans von der kybernetischen Herrschaft zunichte gemacht. Das darf nicht sein. Funkspruch der Schwert auf allen Frequenzen an Karia und Daxi. Sie soll sich bereithalten. Wir holen sie ab. Aber wir brauchen ihre Position. Echopage. Unsere paramag auf das Flaggschiff Travers ausrichten. Feuern auf meinen Befehl. Werfer ausgerichtet. Noch keine Antwort des Generals. Aber ich habe eine verstümmelte Nachricht von Travers. Ihr General Aber. Bedingungslose Übergabe Graugist an übernetische Mächte. Schutzern Karia Antakti ist tot. Umgekommen. Bei der Explosion ihres Schützpunktes. Zu spät. Graugist stirbt. Ein Ruck ging durch die Schwert. Plötzlich hob der Weiße Kreuzer ab, jagte gemeinsam mit dem auf ihrem Rücken verankerten bionischen Kreuzer hinauf in die Atmosphäre. Augenblicke später erfolgten auf Graugischt weitere Explosionen. Wie Perlen an einer Kette leuchteten sie nacheinander auf. Offensichtlich war Magma am Meeresboden aufgestiegen. Für Sekunden war zu erkennen, dass sich monströse Risse bildeten, in denen das glutflüssige Innere des Planeten in die Höhe stieg. Der Planet bricht auseinander. Diese Katastrophe reißt Angreifer und Verteidiger mit in den Tod. Was wird jetzt aus uns? Und plötzlich gab es keine sterbende Welt mehr. Und keine Kyptitanen. Und Zylinderdisken. Auf den Schirmen stand das Sternenmeer von Aphonie wie seit Jahrmillionen. Dazu eine flotte weißer Kreuzer die sich langsam sammelte. Sie sind alle weg. Wir sind transitiert. Im letzten Augenblick. Hier General Traver an die stellare Majestät der Motama und an die erhabene mediale Schildwache. Wir sind in Sicherheit und konnten die gesamte Schwadron von Graugischt retten. Der zerstörte Planet war natürlich nicht Graugischt, sondern eine Kopie. Alle Einrichtungen des Planeten waren Attrappen zur Irreführung des Feindes. Wir haben ihn Graugisch 2 genannt. Einzelheiten der militärischen Operation werde ich erklären, sobald wir auf der echten Heimatwelt der Schutzherren Karia Andaxi sind. Eine Begegnung mit der Schutzherren und der Delegation aus dem Sternenozean ist anberaumt. Sie wird euch den Aufenthaltsort des Paragon-Kreuzes nennen können. Kürze folgt die nächste von mehreren Transitionen. Wir sind aber bald da. Ende der Durchsage. Das war's schon wieder. Mal trappen! Ich weiß, was ich diesmal mit dem General mache, wenn ich ihn zwischen die Finger bekomme. Du bist aggressiv geworden, Rockete. So kenne ich dich ja gar nicht. Es äh, ist nichts. Ich war sehr guten Mutes. Und wieder voller Hoffnung. Das Abenteuer konnte weitergehen. Wir waren zwar weiter auf der Flucht, aber auf dem Weg zu einem neuen Planeten. Welche Überraschungen würde dieser wohl für uns bereithalten? Wenn uns die letzte Überlebende der Schutzherren, Karia Andaxi, den wahren Aufenthaltsort des Paragonkreuzes mitteilte, stand einer Weihe von Adlan und mir nichts mehr im Wege. Dann erst würde der finale Kampf gegen die kybernetischen Mächte beginnen. Der Kampf der vereinten Mutaner gegen Takazani und dem Schloss Kerzesh. der Kampf gegen das Imperium Orbon, die Eroberung der Bastion von Parak. Ich rieb mir die Hände. Es gab noch viel zu tun. Dass ich dich finde, weiß ich, ale wartość. Für mich ani... Oder schreib mir an...